glory to God. Ni siku nyingine tena ambayo Mungu ameifanya na sasa na kushangilia ndani yake. Mimi ni Christopher Mwakasenge ninayekukaribisha kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu ili kuweza kuafikia wengi kwa neno la Mungu. Nimeona ni vyema niwe na kushirikisha baadhi ya masomo tunayofundisha sehemu mbalimbali katika semita zetu. Naamini Mungu yuko pamoja na wewe kukusaidia hapo ulipo upate anachohitaji upate leo. Hebu tuombe kabla ya kwanza somo. Mungu, asante kwa nafasi hii uliotupa ya kujifunza neno lako kwa njia hii radio redio. Tunaomba roho wako mtakatifu tujalie kuelewa na kufanya na kuyatendea kazi yale yote tunayokwenda kujifunza. Sifa na heshima ni zako katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba. Amen. Tushirikiane sasa katika somo hii za leo. Mungu tunakushukuru kwa kipindi kilichopita. Nasi tunakukaribisha tena saa hii na wakati huu. Kwa ajili ya neno lile ambalo umetusudia kwa ajili yetu jioni leo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu tunakukaribisha. Sema nasi kile ambacho umetumwa kusema nasi. Tufunulie akili zetu tupate kuelewa na maandiko. Sante Mungu kwa uaminifu wako sifa na heshima ni za kwako maana si kwa uwezo wetu wala kwa nguvu zetu maneno haya yanatoka bali e bwana ni kwa makusudi yako na roho yako mtakatifu katika jina la Yesu Kristo na watu wote tuseme amen. amen kama una biblia yako unaomba ufungue na mimi Kila kitabu cha waefeso sura ya sita mstari wa 18 nami na nitasoma hadi wa 20 na pia nataka nichukue nafasi hii kukaribisha wewe ambaye unayetusikiliza kwa njia ya redio mahali popote pale ulipo kama uko mahali ambapo unaweza kufungua biblia na kama uko mahali ambapo huwezi kufungua biblia labda uko kwenye gari yako au mahali popote pale Amini ya kwamba tunachokwenda kusoma ndivyo kilivyoandekwa na roho mtakatifu ambaye yuko pamoja na sisi mahali hapa Dodoma siku hii ya leo yuko pamoja na wewe mahali hapo ulipo neno la Mungu linasema hivi Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote pia na kwa ajili yangu mimi nipewe usemi kwa kufumbua kinyo changu ili niihubiri kwa ujasiri ile siri ya injili ambayo kwa ajili yake mimi ni mjumbe katika minyororo hata nipate ujasiri katika hiyo kunena jinsi inipasavyo kunena inipasavyo kunena bwana asifiwe leo ni siku yetu ya tatu. au ni kipindi cha tatu kwa wewe unayefuatilia somo hile kwa njia ya redio kichwa cha somo kinasema zijue aina mbalimbali za mbali maombi na tumesoma maneno haya ambayo Paulo aliandika kwa kanisa lililokuwa Efeso au watakatifu waliokuwa Efeso au wale waliokuwa wanamfuata Kristo waliokuwa Efeso. Na Mungu akaweka na Mungu akaweka ndani ya Biblia ili na sisi ambao tunamfuata Yesu wakati huu tuweze kujua yale ambayo Mungu anataka tuyajue ili tuweze kuishi sawasawa sawa na mapenzi yake. Natumeanza leo ni siku ya tatu. Na kuna mahali tulikotoka kuzuri sana. Na nisingetaka kurudi huko kwa sehemu kubwa, mkubwa. Maana muda utakuwa hautoshi. Lakini jambo ni ambalo ningetaka kusema ni hili. Kwa siku ya leo tunapoendelea. Haya maombi ambayo Paulo anasema kwa sala zote sio maombi ya kawaida maana ni sehemu ya silaha ambazo Mungu anataka kila aliyewa kwake avae maana ule mstari wakati kila aliyewa kwake maana ule mstari wa 11 katika waefeso 6 anasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani kwa hiyo kwa sala zote na maombi ni silaha moja wapo Mungu asifiwe. Sasa mahali popote ambapo unaona kuna silaha maana yake kuna vita. Maana silaha ni kwa sababu ya vita. Hakuna sababu nyingine ya silaha isipokuwa vita. Isipo kwa vita. Kwa hiyo kishaona mahali popote anasema vaine silaha zote maana yake kuna vita. Dio maana mstari unaofuata pale anazungumza anasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Tunashindana na nguvu za shetani na hila za shetani. Kwa iko vita. Sasa anapozungumza juu ya vita, alafu hapo hapo anazungumza juu ya maombi kama sehemu ya silaha Maana yake ni kwamba katika maombi ya namna hiyo lazima kuna vitu ambavyo vinahusika. Kwanza lazima aweko Mungu. Kwanza lazima aweko Mungu. Alafu aweko mtu atakayeomba. Alafu lazima aweko shetani alafu lazima yaweko mapenzi ya Mungu ambao shetani anapingana nayo yasitoke. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Nimezungumza hili kwa makusudi kabisa. Si kila maombi tunayoomba ni sala. Kumbuka hilo siku zote. Yako maombi ambayo ndio tunajifunza wiki hii ambayo ni silaha Lakini si kila maombi ambayo Mungu atakupa kwa kuomba katika biblia ni silaha kwa nini nasema kitu cha namna kwa sababu maombi ni mazungumzo kati ya Mungu na mtu kwa hiyo kuna mazungumzo mengine ambayo tunazungumza na Mungu hayamhushi shetani kabisa wala hayamhusishi shetani kabisa nanisikia ninachosema Sikiliza, unaweza kaingia kwenye maombi ya kushukuru. Unamshukuru Mungu. Shetani usiki hapo unajua. Hayo ni ni uhusiano wako na Mungu. Kuna mambo mengi sana ambayo unaweza kuzungumza na Mungu. Shetani usiki Lakini mahali popote pale ambapo Shetani anapinga mapenzi ya Mungu yasifanyike iwe ni kwa ajili yako mwenyewe au kwa ajili ya mtu mwingine mungu atateremsha aina ya maombi ndani yako ambayo ni silaha na nisikie ninachosema kwa sababu ni maombi ya namna hiyo tu ndio yanayoweza kumpiga mweleka shetani maana anaposema kushindana kwetu Ukienda kwenye Bibilia ya kiingereza nasema we wrestle maana yake tunapigana mieleka Anaposema kushindana hapa ni kule kushindana kwa kupigana mieleka. Maana yake lazima uwe na maombi ambayo ukiingia kwenye mieleka na shetani, shetani anapigwa mweleka anakwenda chini. Hayo siyo maombi ambayo unajua kila mtu anaweza akaomba tu kienyeji kienyeji kwa sababu tu anaweza kuomba. Haya maombi ni silaha. Na unisikie. Mungu anapotaka tujifunze silaha mbalimbali maana yake ni kwamba zikitakiwa kutumika tusiowashamba wakozitumie. Haleluya. Amen. Sikereza. Ukienda jeshi au kas, ukasoma historia ya majeshi mbalimbali mbali, au kama unafuatilia kwenye magazeti ukaona vita zinavyoendelea huko nchi utakuta kuna aina ya askari huwa wanaitwa makomando. Saingilota utasikia tu makomando wa jeshi fulani wameenda nchi fulani imepeleka makomando wake kadhaa mahali fulani. Ukishaona wamesema namna hiyo maana yake hao si wa askari wa kawaida. Ni askari ambao wameandaliwa kutumia kila aina ya silaha ambayo inaitwa silaha. Unanisikia ninachosema? Na wameandaliwa kwa namna ambavyo kama kuna kitu chochote cha kuendesha wataendesha. Wakikuta pikipiki wataendesha. Wakikuta ndege wataendesha. Wakikuta gari wataendesha. Wakikuta roli wataendesha. Wanaandaliwa kwa namna ya kwamba katika mazingira yoyote ya kupigana wamekosa silaha zote zimeisha, watafundishwa kupigana kwa mikono, na kwa miguu, na kwa kichwa, na kwa meno. wanafundisha namna ya na kutega mabomu namna ya kutegua sio ndio maana uweze kukuta makomando wengi unajua kuna gharama sana hmm. lakini nia yake ni kwamba waweko maafaskari ambao sawa wakiitwa kwa ajili ya kutumika na silaha yoyote ila ambayo wanatakiwa kutumia kusiwepo tena muda wa kusema hawajui basi wafundishwe kwa sababu wako katikati ya vita sasa unajua katikati ya vita sio saa ya kujifunza kutumia silaha. Katikati ya vita ni saa ya kutumia silaha ambayo unajua namna ya kutumia. Unanisikia ninachosema? Oh haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Na ndio maana Paulo anapozungumza pia Anasema kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Kwa nini? Watakatifu wote wako katikati ya vita, madamu wako duniani, wako katikati ya vita. Kwa nini? Mshitaki wao Ibrisi bado hajafungwa. Kwa nini? Dunia hii yuko Mungu mwingine anayeitwa Shetani. Wanataka kufanya mapenzi ya Mungu katikati ya ufalme wa mwingine. Kwa hiyo watakatifu wote wako katikati ya vita masaa yote ila wengi hawajajua ya kwamba wako katikati ya vita wewe tahidi kutafuta mapenzi ya Mungu na kuanza kufanya mapenzi ya Mungu ndipo utajua kitu nasema kama una mzigo wa kufanya mapenzi ya Mungu shetani hana ugomvi na wewe Anagombana na wewe kwa ajili ya nini? Maana sasa uko upande wake. Anachotafuta ni kwamba wale wanaoitwa watakatifu, wale wanaoitwa watu wa Mungu, wale wanaoitwa waliokoka wale wanaoitwa ya kwamba wanamtaka kumpendeza Mungu. Siku zote wanataka kufanya mapenzi ya Mungu. Sasa kama umeamua kuto kufanya mapenzi ya Mungu, Shetani anasema, "Asante kwa sababu umenipunguzia mzigo wa kupigana vita." Lakini ukiamua tu kufanya mapenzi ya Mungu, vita inaanza mara moja. Inaanza saa hiyo. Na ndiyo maana kwenye ile mstari wa 19 anasema pia na kwa ajili yangu mimi. Kwa nini? Kwa sababu unajua mtumishi yoyote katika ngazi yoyote aliyoko yuko katikati ya vita wakati wote. Kwa nini? Anatafuta kuyafanya mapenzi ya Mungu katika utumishi alioitiwa. Na kazi ya ibilisi ni kwa kisha kwamba amekuvuruga kila eneo, kama ni kwenye roho yako, nafsi yako, mwili wako, kwenye ndoa yako, kwenye kazi yako, kwa watoto, mahali popote. Mahali popote akipata kipenyo tu anatafuta namna ya kuharibu usifanye mapenzi ya Mungu na ndiyo maana maombi ya namna hii ni muhimu sana ujue kama sio kwa ajili yako we mwenyewe basi ni kwa ajili ya mwingine maana inawezekana kuna mmoja atakuwa amebano kwenye kona na hajui kuomba maombi ya namna hii Mungu atatafuta mtu mwingine miongoni mwao ambaye anaweza kaomba maombi ya namna hii ili kumchomoa mwenzao katikati ya mapambano ambako anazidiwa mnanisikia ninachosema Oh haleluya. Oh haleluya. Sasa jana tulianza kujifunza juu ya aina ile ya kwanza ya yeah, maombi ya namna hii. Nao inasema hivi, maombi ya kuomba Sawasawa sawa na mapenzi ya Mungu. Na tulisoma kile kitabu cha Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tano mstari ule wa 14 na 15. Na mimi nataka nirudie tena. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tano staro 14 na wa tano anasema na huu ndio ujasiri tulio nao kwake ya kuwa tukiomba kitu sawasawa sawa na mapenzi yake atusikia na kama tukijua kwamba atusikia tuomba ombichote tuajua kwamba tunazo zile haja tulizomuomba Bwana asifiwe Bwana asifiwe Bwana asifiwe nilikwambia jambo hili na nataka nirudie tena mtu yeyote ambaye Mungu atampa kuomba maombi ya namna hii Kabla ya kuomba lazima ndani yake kwenda vitu vinne. La sivyo, yake hatampa shida mahali. Nilikwambia la kwanza lazima awe na ujasiri mbele za Mungu, lazima. La pili lazima ajue ya kwamba anakuenda kuomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Kwa lugha nyingine, lazima ajue mapenzi ya Mungu kabla ya kuomba. Latatu nika kwambia uhakika wa maombi kusikiliza lazima awe nao kabla ya kuomba lazima ndani awe na uhakika wa maombi yake kusikiliza. La nne nika kuambia, lazima awe na uhakika wa kupokea alichokwenda kuomba. Na hiyo vitu vyote vinakuwa ndani ya huyo mtu kabla ya kuomba. Hallelujah. Sasa unajua jana tulikuwa tunajifunza Nazaria. nadharia leo tunataka kujifunza practical hebu sema practical hata kama ujui kiingereza sema practical maana yake tunataka sasa kujifunza kwa matendo maana nilikuwa nakupitisha kwenye mambo mbalimbali jana tulioangalia tuliaangalia vipengele vi nne tukaundaye ni maana yake nini lakini ni rahisi unajua ni sana ukavisoma ukasema hey, I kidogo. Kama unafikiri natania wanaojifunza kuendesha gari watakwambia Anasoma sheria zote za barabarani. Anakaalisha darasani. Ukitaka gari unawasha namna hii. Unakanyaga unakanyaga unakanyaga una hiki unakanyaga hiki una unaweka hivi. Unaondoa shagari hii. Anaambiwa kabla. Sasa pewa ufunguo afu ambiwa endesha uone ndipo utajua ya kwamba nadharia na matendo ni vitu tofauti unaweza kukariri nadharia vizuri sana vizuri kabisa kifika kwenye matendo unahitaji msaada mwingine tena wa kuweka nadharia kwenye matendo ndicho kitu Roho Mtakatifu anataka kufanya leo maana ukitoka hapa Mungu anataka akikwambia omba maombi ya namna hii uchukue hatu haleluya haleluya <laughs> na Mungu anatufundisha kwa mifano. Kwao amenipa mifano kama minne leo. Ili tuangalia wenzetu katika Biblia walioomba maombi ya namna hiyo. Na kwa namna hiyo Mungu atakuwa anasema na sisi kila mtu kwenye eneo la kwake. Ili uweze kujifunza namna ya kuomba. Mungu asifiwe. Mfano wa kwanza ni wa mtu mmoja anaitwa Danieli sura ya tisa sasa kumbuka nilikuambia unapopita shule ya Roma nagatifu usiende ukasema mimi najua Roma nagatifu anakaa pembeni mimi siji kama unafahamu ya kwamba Roma nagatifu hapendi wajuaji msayo kama unajua hilo <laughs> wajuaji wote uweze kuwakuta kwenye darasa la Roma nagatifu hawako Roma ndaga kifisi siku zote ana watu ambao wako tayari kujifunza. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Unajua kwa nini nimesema namneno niliposema tu Daniel kuna mtu akasema ninafahamu hiyo sala. No, hujafahamu bado. Oh glory to God. Tuangalie kitabu cha Daniel sura ya tisa Tunasoma mstari wa kwanza mpaka wa 3. Alafu tunasoma wa 17, alafu tunasoma wa nane la fundaka maelezo na tutaendelea Anasema hivi Katika mwaka wa kwanza wa Dario mwana wa ahaswero wa uzao wa Amedi aliyetawazwa kuwa mfalme juu ya miliki ya wakardayo katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake mimi Daniel kwa kuvisoma vitabu nalifahamu kufahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kutimi, kutimiza ukiwa wa Yerusalemu yani miaka sabini nikamuelekezea Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu mstari ule wa saba unasema hivi na 18 kwenye sura hiyo hiyo ya tisa ya kitabu cha Daniel basi sasa e Mungu wetu yasikilize maombi ya mtumishi wako na dua zake ukaangazishe uso wako juu ya patakatifu pako palipo ukiwa kwa ajili ya Bwana E Mungu wangu tega sikio lako ukasikie fumbua macho yako ukatazame ukautazame ukiwa wetu na mji ule ulioito kwa china lako maana hatukutolei maombi yetu kwa sababu ya haki yetu lakini kwa sababu ya rehema zako nyingi Bwana asifiwe Kunjeni kwa rada za kidogo Kumbuka hili tunapoingia katika hii mifano kumbuka nadharia yetu katika kila mfano kumbuka, kumbuka nadharia yetu katika yake na mfano kumbuka nadharia yetu. Maana tunataka kuweka nadharia katika mateno. Kwa tunataka kuangalia wenzetu waliwekaje hiyo nadharia ya kwamba mtu ambaye anataka kuomba maombi ya namna hiyo. Na huu ndio ujasiri tulionao kwake. Ya kwamba tukiomba kitu chochote sawasawa na mapenzi yake, tujue ya kwamba anatusikia. Na tukijua ya kwamba anatusikia, tunazo zile haja tulizomuomba. Kwa hiyo inamaanisha ya kwamba kabla Daniel hajaomba maombi ya namna hii vipengele vyote hivyo vinne vilikwepo Kwanza alikuwa na ujasiri mbele za Mungu. Ya pili alijua mapenzi ya Mungu kabla ya kuomba hayo maombi. Ya tatu alikuwa na uhakika wa kusikiliza maombi yake. Ya nne alikuwa na uhakika wa kupokea anachokwenda kuona. Kumbuka hivyo vipengele. Tunaenda pamoja. Okay. Sasa nataka ni, tuangalie polepole pole ya kwamba hivi vipengere vinne hivi vipengere vinne kabla ya kuomba wa kumbuka Tunakotoka maombi haya sio maombi unaanzisha wewe kuna maombi unaweza kuanza wewe si Mungu ni baba yako si unaenda kuongea naye wale wenye watoto wanaelewa kuna mazungumzo ambayo mtoto ndio anaanza sio wewe na unakaa unamsikiliza mnaongea naye na kuna mazungumzo we ndio unaanza Sasa kuna na mapambano tena katikati lazima Mungu ndiye aanze Maana maombi hayo ni silaha Yeye ndiye ni maombi ya namna gani yanatakiwa kutumika wapi Maana utaangalia aina mbalimbali ya maombi tutakayotazama hapa mpaka mwisho wa seminar Kwa hiyo yeye ndiye kuchambulia Sasa Daniel lazima kuna namna fulani Ambavyo alipata mawasiliano na Mungu kiasi ambacho vipengele hivi vyote vinne alikuwa navyo kabla ya kuanza kwamba Alipata wapi? Sasa maandiko yanatupa jibu pale, ule mstari wa pili unasema katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake mimi Daniel kwa kuvisoma vitabu Nalifahamu kufahamu. Hebu seme kwa kuvisoma vitabu. Sasa hakusema kwa kusoma kitabu. Sasa watu wengi wanaosoma gisaala wanafikiri Daniel alienda kusoma tu kitabu cha Yeremia ikaishia. Ingekuani hivyo basi angesema kwa kukisoma kitabu. Lakini anasema kwa kuvisoma vitabu. Kwa inamaanisha alisoma kitabu zaidi ya kimoja. Na katika kusoma hivyo vitabu Nalifahamu maana yake katika kusoma hivyo vitabu Mungu alimpa ufahamu. tunaenda pamoja Sasa sina muda wa kukupitishia kila mahali lakini unajua kuna vitabu vinne alivyosoma akapata hii habari Alisoma kitabu cha mambo ya nyakati wa pili sura ya 36 mstari wa, 21, paka wa Mambo ya nyakati wa pili sura ya 36, mstari wa hadi 23 Alisoma kitabu cha Ezra Kitabu cha Ezra alisoma kitabu cha Ezra sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa tano alafu akasoma kitabu cha Ezekiel sura ya 36 mstari wa 37 hadi seras... mstari wa 33 hadi 37 Ezekiel 36 mstari wa 33 hadi 37 Alafu akasoma kitabu cha Yeremia sehemu mbili sio sehemu moja sehemu mbili Alisoma kitabu cha Yeremia sura ya 25 mstari wa kumina moja na wa 12 Alafu akasoma mstari wa Yesha Yeremia akasoma eh, kitabu cha Yeremia sura ya 29 mstari wa kumi hadi wa 14 Sasa kama unaandika spidi kidogo itakuwa vigumu sana kurudi hakikisha unapata kanata usikilize kwa sababu sinitasoma kila eneo lakini kuna vipengele vitatu ninataka nikusomea. Kitabu cha Yeremia sura 25. Ndakuoanisha tu mambo machache kwamba huyu mtu aliwezaje kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Ndio tunachotaka kujifunza. Yeremia 25 mstari wa moja na 12 nasema. Na inchi hii yote pia itakuwa ukiwa. Na kitu cha kushangaza nayo mataifa haya watamtumikia mfalme wa Babeli miaka sabini na itakuwa miaka hiyo 70 itakapotimia nitamwadhibu mfalme wa Babeli na taifa lile asema Bwana kwa sababu ya uovu wao nayo inchi ya wakadayo pia nami nitaifanya kuwa ukiwa milele Sasa ukisoma sura 29 kuanzia ule mstari wa kumi mpaka wa anasema hivi Maana Bwana asema hivi Babeli utakapotimizwa miaka sabini nitawajalia na kulitimiza neno langu jema kwenu kwa kuwarudisha mahali hapa. Maana nayajua mawazo wazia ninyi, asema bwana ni mawazo ya amani, wala si mabaya. Kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba nami nitasikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote, nami nitaonekana kwenu. Asema Bwana, nami nitawarudisha watu wenu waliofungwa. Nami nitawakusanya ninyi, nikiwatoa katika mataifa yote na katika mahali pote nilikowafukuza, asema Bwana. Nami nitawaleta tena hata mahali ambapo kutoka hapo naliwafanya mchukulio mateka Mungu asifiwe. Sasa <laughs> nimesema siwezi kupita kila eneo, lakini nataka nikuonyeshe kwamba Danieli kwa kuvisoma vitabu, Mungu alimpa ufahamu wa hesabu ya majuma sabini sasa tunajifunza ya kwamba kuomba sawasawa sawa na mapenzi ya Mungu lazima kuwe na mwaliko kutoka kwa Mungu wa wewe kuomba sawasawa sawa na mapenzi yake juu ya ile jambo ambayo anataka uombe tunaenda pamoja Kwa hiyo lazima kuwe na mahali fulani katika kuvisoma vitabu Daniel aligundua kwamba hao watu pamoja walienda uhamishoni na pamoja na kwamba Mungu ameweka majuma sabini na miaka sabini na kwamba atawarudisha lakini amesema hivi watarudi tu ikiwa wataomba watatafuta uso wake amezungumza hapa kwenye Yeremia 29 anasema maana Bwana asema hivi babeli utakapotimizwa miaka sabini nitawajiria ninyi na kulitimiza neno langu jema kwenu kwa kuwarudisha mahali hapa maana ninayojua mawazo nayo wazia ninyi asema Bwana maana yake ninajua mipango niliyo nayo kwa ajili yenu ninajua mapenzi yangu kwa ajili yenu e eh Israeli ninajua nilichopanga ninawapa tumaini katika siku zenu za mwisho hamtapata vurugu ya namna hiyo lakini anazungumza na hivi, anasema nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiriza Nanyi mtaniitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote, nami nitaonekana kwenu, anasema Bwana, nami nitawarudisha. Kwa hiyo kwa lugha nyingine anasema pamoja na kwamba nimewaahidi ya kwamba baada ya majuma sabini nitawarudisha katika nchi yenu ambayo niliwafukuza kwanza, lakini kabla sijawaleta, ni lazima awekompoa kuomba. Angalia kitabu cha Ezekiel sura ya 36. Kwa vinyo vya watu wawili neno linathibitika. Ezekiel sura 36. Kuanzia mstari wa 33. Ezekiel sura 36 ya mstari wa 33 hadi 37 anasema. Bwana mungu asema hivi, siku ile nitakapowatakase na maovu yenu yote nitaifanya miji ikaliwe na watu na palipo bomolewa pajengo tena inchi ukiwa italimwa ijapokuwa ilikuwa ukiwa mbele ya macho ya watu wote waliopita nao watasema inchi hii ukiwa imekuwa kama bustani ya Eden nayo miji iliyokuwa mahame na ukiwa na magofu sasa ina maboma inakaliwa na watu ndipo mataifa waliobaki karibu yetu pande zote watajua ya kuwa mimi Bwana nimejenga mahali palipo haribeka Nami nimepanda mbegu katika nchi iliyokuokiwa. Mimi Bwana nimesema hayo, tena nitaya tena. Ngalia mstari wa 37 sasa. Bwana Mungu asema hivi, tena kwa ajili ya jambo hili. Unajua eh? Kwa ajili ya jambo hili nililolisema ya kwamba nitajenga palipo bomoka, nitapanda mbegu palipo kukua ukiwa nitaleta watu mahali Yerusalemu mahali ambako walikuwa wameondoka. Anasema tena kwa ajili ya jambo hili. Nitaulizwa na nyumba ya Israel ili niwatendee I will be asked by the house of Israel Maana yake nyumba ya Israel itakuja kwangu kuniomba niwatendee Nimewaahidi ya kwamba nitawatendea lakini sitafanya mpaka nyumba ya Israel iombe nifanye Sasa unaweza ukaelewa Daniel anasema katika kuvisoma vitabu nalifahamu kwa hiyo alipokuwa anaingia kuomba na kufunga usiji kufikiri alikuwa anaingia tu kuomba na kufunga kienyeji vivu. Alikuwa ana ujasiri mbele za Mungu maana alipiga mahesabu akaona kuna mambo yamesogea hapa na akajua namna ya kumuendea Mungu. Katika kuvisoma vitabu akapata ufahamu ya kwamba Mungu amekaribisha maombi ya namna hii. Kwa hiyo nikienda kuomba Mungu anasubiri niombe. Nikienda kuomba nina uhakika ananisikiliza. Nikienda kuomba nina uhakika anajibu kwani amekwishahidi kwanza siku zimesogea. Glory to God. Glory to God. Sasa ukiendelea kule kwenye Biblia, ukafuatilia yeye habari ya Daniel, ni, ni ajabu sana unachoa. Ukipata nafasi, soma sura yote ya tisa na sura yote ya 10. Utaona kitu cha ajabu sana. Kwa sababu alipoomba katika ile sura ya tisa, unaona yule malaika akimtokea. Aki, aki Ngoja tuone hapo kidogo itakusaidia. Ili Saa ngine, Roma ndagatifa kianza kukufuatilia eneo lakwako kwako, uweze kujua. Ha, maombi ya chapu sana unacho. Daniel sura ya 9. Woy Gabriel alimtokea. Hey sasa ule mstari wa 22 anasema, "Akaniagiza, akaongea nami, akasema, "E Daniel, nimetokea sasa nikupe akili upate ufahamu, kufahamu. Mwanzo wa maombi yako ilitolewa amri. Nami nimekuja kukupasha habari. Maana wewe unapendwa sana." basi tafakari habari hii na kuyafahamu maono haya muda wa majuma sabini umeamriwa juu ya watu wako anaanza kueleza ukienda mpaka mwisho wa hii habari yule malaika Gabriel katika kujibu maombi yake ya, ya mwanzo ya Daniel ametumwa na Mungu kuja kumleta sasa ufafanuzi mpangilio wa yale majuma sabini, Ya yatakavyokwenda utaratibu utakavyokuwa kila kitu, Maombi ya Daniel ilikuwa sio kufafanuliwa majuma sabini Maombi ya Daniel anataka watu wa Israeli warudi Yerusalemu. Mji Yerusalemu ujengwe. Kwa hiyo kwa lugha ya kibinadamu maombi yake hayajibiwa. Tunaenda pamoja. Sasa ukienda sura ya kumi anasema katika mwaka watatu wa wa Korashi mfalme wa Jem Daniel ambaye jina lake lilitwa Beltshazar alifunuliwa neno na neno lile lilikuwa kweli maana ni vita vikubwa naye akalifahamu neno lile akaelewa na maono hayo oh glory to god glory to god bibidi nasema kikapita kipindi alafu ghafla Mungu akamletea maono ya vita vikubwa na akafunuliwa neno katika hayo maono na ghafla Daniel anasema hivi nikalifahamu neno hilo na akaelewa na maono hayo katika siku zile mimi Daniel nilikuwa nikiombeleza muda wa majuma matatu kamili. Baada ya kupata picha ya vita hiyo, akaingia okay, kwenye maombi tena. Hiyo vita ilikuwa nini? Mungu alikuwa anamwonyesha kitu gani? Unajua alikuwa anazungumza na, na sema Daniel sikiliza. nilipomtuma Gambiel kuja kuzungumza na wewe, alikuwa anakuja kukupa ufafanuzi wa mambo na majuma sabini vitu vitakavyotokea lakini sasa nataka nikueleze hivi nimeanza kazi ya kurudisha hawa watu warudi Yerusalemu lakini iko vita shetani hataki mapenzi yangu yatimizwe kuwarudisha wana wa Israeli Yerusalemu iko vita kubwa sasa nataka mtu wa kuomba unasemaje Danieli Daniel akakaa kwenye maombi Alipoingia kwenye maombi ya kufunga siku ya 24 malaika akamtokea yule Gabriel akasema sikiliza siku ile ya kwanza tulipoanza kuomba ili ilitolewa habari nilitumwa lakini hapa juu Nilizuiwa na mfalme wa Uajemi ndio vita aliyokuwa anaona sikiliza kilichomfanya Daniel aendelee kuomba namna hiyo muda mrefu maana pale ya kwanza aliomba katika sura ya tisa akaacha lakini hapa alipoletewa akajua kwamba ala Hi vita tayajisha na Mungu anataka mtu akoomba. Akaingia kwenye maombi, akaingia kwenye maombi. Daniel alipoenda kumwambia, hakwenda alipokuana mtokea hakwenda kumwambia vita imeisha. Amekuja kumwambia maombi yako yamekwishasikilizwa. Maombi yako yame jibiwa Don't continue to fast. Maombi yako yamekwishajibiwa Daniel. Siku ya kwanza ile ulianza kuomba tu ili tolewa amri siku ile ya kwanza tu kwa sababu umeomba sawasawa na mapenzi ya Mungu siku ile ya kwanza tu maombi yako yalishajibiwa bahati mbaya tu kwamba hukusikia na mimi nimekuja kukwambia maana nisipokuja kukwambia utaendelea kufunga tu ndugu sasa mimi ninarudi maana sasa nimemuacha malaika mikairi anapigana kule Nikaona nije nikueleze usije ukaendelea kufunga wakati maombi yako yamekuishajibiwa. Na mimi ni ninarudi kwenda kupigana na mfalume mwingine atakuja kupigana. Daniel akamaliza kuacha kufunga. Na wote tunajua ya kwamba wana wa Israeli hawakurudi sehemu ya kwao mpaka mwaka 1948. Lakini Daniel aliomba. Oh haleluya. Oh hallelujah. Na kwa sababu ya maombi ya Daniel hata dunia yote ipinge Yerusalemu Mungu ameamua Wayahudi wataka hata dunia yote ipinge Daniel aliyomba mapenzi ya Mungu yatimizwe anasema nitawarudisha bwana na wale watu wanaokaa pembeni yetu wataona huu muji ulikuwa ukiwa kulikuwa hakuna mbegu kulikuwa hakuna watu Wayahudi walikuwa hawapo watashangaa kwamba imekuja na kila mmoja atajua ya kwamba ni mimi nimejenga na ni mimi nimewarudisha nitawarudisha toka sehemu zote kitu gani kinafanya wayahudi warudi ni maombi Daniel oh haleluya Oh, hallelujah. Greater to God. Ni maana unajua Mungu akikuongoza maombi ya namna hiyo kuomba na ukishajua ya kwamba umeomba sawasawa na mapenzi yake, anakuambia sikiliza nimekuisha jibu. Hata ukifa leo jibu Kama umeomba kwa ajili ya watoto wako Wasienda jehanamu na umeomba sawasawa na mapenzi ya Mungu, mimi nakwambia hata ukifa leo naenda kwa amani ya Bwana, utakutana nao mbinguni. Hakuna kwenda jehanamu. Oh haleluya. Oh haleluya. Kwa sababu Mungu si mtu atasema uongo. Aliahidi ni muamini ukiokoka, anasema ukiamini utaokoka pamoja na nyumba yako. Kuna namna fulani ukijifunza kuomba maombi ya namna hiyo kwa ya yako mwenyewe kwa ajili ya vitu vingine sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Ibilisi atatafuta kila njia ya kuzuia mapenzi ya Mungu yasifanikiwe na ndio vita unayoona inapiganwa kule mashariki ya kata. Ibilisi anapigana kila eneo, anatafuta kila aina ya mashabiki dunia nzima ili ionekane kwamba mpango wa Mungu hauwezekanike. Na mimi nasema mpango wa Mungu unawezekanika. Kwa nini? Kwa sababu Mungu yuko hai. Oh haleluya. Roar to God. Inapofika mapenzi ya Mungu na Mungu akishasema ahadi yake, akasema anatafuta mtu wa kwamba akampata mtu wa kwamba Ninakwambia, Ibilisi hatasimama imeji namna gani, hawezi kuzuia mapenzi ya Mungu kutimizwa. Oh hallelujah. Oh glory to God. Ndiyo maana Mungu anatafuta watu wanaomnae wa kuomba namnae. Maana wa namna hiyo, watumishi wa Mungu watasimama watafanya kazi yao bila shida. Oh glory to God. Oh glory to God. Sasa unaweza kaelewa kwa nini kila mtumishi wa Mungu akieenda mahali lazima Mungu atafute mtu atakayeomba wa namna hii. Ili hata shetani ajui namna gani Tapitatu. Hata milango yote ifungwe watakuta huko ndani unasema amani iwe kwenu. Watauliza umepitia wapi? Utawaambia shukuru Mungu nimefika. Honor <laughs> to God. Ndiyo maana watu wengi sana wanaangamia kwa sababu unajua wanataka kuomba maombi ya kawaida katikati ya vita hayafanyi kazi Lazima yao ni maombi ambayo mnaungana na Mungu na Mungu anakuambia, "Halo, juu ya Dodoma mapenzi yangu ni haya mwaka huu. Juu ya Mbeya mapenzi yangu ni haya. Juu ya Dar es Salaam mapenzi yangu ni haya. Juu ya Kenya mapenzi yangu ni haya. Sasa unaenda kufanya mapenzi yangu. Ninafahamu shetani anapinga. Amekunyanganya pesa, amekunyanganya gari, amekunyanganya uhuru, amekunyanganya hiki na hiki, amekuletea na ugonjo katika mwili, lakini nitamtafuta Daniel mahali ambaye anaweza akaomba. Hallelujah. Oh, glory to God. Amen. Glory to God. Hiyo ni siri ya sana. Sasa huo ni mfano mmoja tuseme mfano mmoja. Tuangalie mfano wa pili. Kitabu cha Luka. Bwana Yesu unisaidie nimalize haya mifano. Luka mbili mstari wa mbili hadi wa tano Ni habari za Simeon akiomba juu ya kuzaliwa kwa Yesu. Luka mbili, mstari ule wa mbili, mpaka 35. Sasa sitasoma nitakuwa nakueleza polepole na kusoma mistari michache. Huyu Yesu alikuwa amepelekwa Yerusalem na wazazi wake. Sasa ule mstari wa 25 unasema natazama pale Yerusalem palikuwa na mtu jina lake simioni. Naye ni mtu mwenye haki mcha Mungu. Akiitarajia faraja ya Israel na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo Bwana. Basi akaja hekaluni ameongozwa na Roho. Na wale wazazi walipomleta mtoto Yesu ndani ili wamfanyie kama ilivyokuwa ya sheria, yeye mwenyewe alimpokea mikononi mwake. Akamshukuru Mungu akisema, "Sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako kwa amani kama ulivyosema, kwa kuwa macho yangu yameona wakofu wako, Ulioweka tayari machoni pa watu wote. Nuru ya kuwa nuru ya kuwa mwangaza wa mataifa na kuwa utukufu wa watu wako Israeli. Bwana asifiwe. Wakati Mungu alipokuana nipo mfano huu nikasema ngoja kidogo Mungu nieleze hapa. Huyu ndugu alimuombea wapi Yesu? Aisemi said unajua. Ha, unajua usicheze na Roho Mtakatifu Roho Mtakatifu mtamu sana unacho. Biblia inasema Romaonegatif alikuwa juu Yesu Simeon. Na ukisoma ule mstari wa ishirini baada ya kumpokea Yesu mkononi anasema sasa Bwana wamruhusu mtumishi wako. Kumbuka yale mambo ya nadharia manne. Mtu yeyote anayeomba maombi anamnai lazima awe na hivyo vipengele vinne kabla ya kuomba. Kwa hiyo Simeon ni lazima na yeye alikuwa navyo kabla ya kuomba. Sasa anaposema, anaposema sasa Bwana wamruhusu mtumishi wako. Hebu sema wamruhusu maana yake huko nyuma alinyimwa kibali. si tunaelewa Kiswahili. Kwa hiyo kama sasa ameruhusiwa, maana anasema sasa Bwana wa Maana yake nao sasa wa Maana yake ulikuwa umeninyima kibali. Sasa kwa kumkamata Yesu mkononi nimepata kibali. Okay, Ni kibali cha namna gani? Si kwa namna moja nyingine alikuwa anaomba kufa. Ameona amemaliza kazi yake Mungu aliyompa. Roho Bwana ilikuwa juu yake. Kwa lazima alikuwa anazungumza na Mungu wake. Mungu unajua nimeshafanya kazi yako yatosha. Naomba unipe nafasi ya kupumzika. Ni nafahamu watu wengi wanaomba namna hiyo unajua uhakisha kwa wazee wale walio Mungu kwa muda mrefu. Wengi sana hawapendi kusumbua vijana wanapokuwa wamezeeka. Kwa hiyo Mungu nimemaliza kazi. Niruhusu tuniondoke Kwa Simeon lazima na yeye alianza kuomba maombi ya namna hiyo. Alafu Gamflaronda yetu bibi alisema maana alikuwa kuonywa na Roma ndagati. Kwao lazima Roma ndagati falisema naye akamwambia sikiliza allo yuko Yesu anakuja. Sasa kuna upinzani mkali sana unaozuia asizaliwe duniani na akizaliwa auawe. Ili mapenzi yangu ya kumleta nuru ya mataifa duniani yasifanyike. Ili mapenzi yangu ya kuleta wokovu katika dunia usifanyike. Sasa ninafuta mtu Simeon ambaye wakati huyu mama anaendelea na ujauzito na kuendelea kujifungua mpaka kumleta huko hekaluni natafuta mtu wa kuomba Simeon. Kwa hiyo mwana kwa kweli najua unataka kufa lakini sio sasa. Iko kazi moja ninahitaji nataka uombe. Kwa hiyo yu yule, yule Simeon akaendelea kuomba. Alijua tu akim, yesu akitokea kazi yake imeisha. Kwa hiyo najua wakati alipokuwa anaendelea kuomba alijua kabisa ya kwamba yuko muokozi anakuja yuko ambaye ni nuru na mwangaza wa ulimwengu anakuja alijua kabisa na Mungu alikuwa amemkaribisha kwa njia ya Roma na Mtakatifu kuomba kwa ajili yake Kwa hiyo Yesu alipozaliwa wao wasomaji wa Biblia wanafahamu vita aliyopata Ilipoendelea namna hiyo ameingia hekaluni Roma na Mtakatifu akasema alo Ngoje na kukuonyesha muujiza wako. Ulichokuwa unaomba. Ulikuwa unaomba Yesu aje, eh, hey, amekuja twende. Biblia inasema roho alimuongoza Simeon akarudi. Sikilizwa alipofika pale hakuhitaji introduction. Waisoma. Alimjuaaje? Hakuhitaji introduction, akaenda mmoja kwa mmoja kwa wale wazazi, akamchukua mtoto mkononi, hata wale wazazi wa kushtuka. Kwa nini? Roho aliyekuwa juu ya Mariamu Ndiyo aliyekuwa juu ya Simeon. Hakuna mzazi yote ambaye anaweza kampa mtoto wake mtu mgeni asiemjua kienye kienye. Ungemuuliza wewe nani? Simeon nyameingia pale. Akaenda straight kwa yule mama. Akamchukua mtoto mkononi akashukuru. Biblia inasema akashukuru. Unajua maana ya Kwa sababu aliomba kwanza, sasa anashukuru ya kwamba amepata alichokuwa anaomba. Oh hallelujah. Oh haleluya. Oh haleluya. Anasema akashukuru. Akasema unajua neno la kwanza anasema sasa Bwana wamruhusu mtumishi wako. Maana yake kile kile kilichokuwa kinanizuia nisiondoke. Kimeisha kuja. Nimemaliza kazi. God oh, glory to God. Ukitanamka chini unamkuta dada mmoja anaitwa Hana unamkuta pia. Biblia inasema alikuwa miongoni mwa wale waliokuwa na utarajia ukombozi wa Israeli. Maana yake alikuwa na utarajia, hawezi kuutarajia kama hakuambiwa ya kwamba unakuja. Kwaaya akakaa hekaruni akiomba. <laughs> oh, hallelujah. Oh hallelujah. Amen. Sasa nataka nikuoneshe. Daniel alifunuliwa akapata ufahamu kwa kuvisoma vitabu. Simeon kwa kuonywa na Roho kwa hiyo unaweza kujua mapenzi ya Mungu kwa kusoma vitabu. Na unaweza kujua mapenzi ya Mungu kwa kuambiwa na Roho Mtakatifu direct, lakini lazima iwe sawasawa na neno la Mungu. Tunaenda pamoja? Kwanza nikupe mfano watatu tatu. Alafu vitu vingine nitazungumza tena. Oh, glory to God. Luka 22. Luka 22 wakati Yosua anamwomba Petro Luka 22 mstari wa 31 mpaka 34 anasema. Luka 22 31 mpaka 34 anasema. Akasema, Simon, Simon Tazama shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile Lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako." Akamwambia, "Bwana, wapo pamoja nawe. Mimi ni tayari kwenda gerezani au hata kifuni." akasema na kuambia Petro jogo hatawika leo kabla we hujanikana mara tatu ya kwa juu Kumbuka tunajifunza nazaria, tunajifunza kwa matendo namna ya kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu Tunaangalia mifano kwenye Biblia watu walioomba sawasawa na mapenzi ya Mungu maana yake walijua mapenzi ya Mungu kabla ya kuomba walikuwa na ujasiri mbele za Mungu Walijua mapenzi ya Mungu kabla ya kuomba walikuwa na uhakika wa maombi yao wa kusikilizwa walikuwa na uhakika wa kupokea watakachokuenda kuomba sasa unajua ni na shangao kila wakati roho ndio atifaki ni kwenye mifano unajua maana ukitizama hapa haraka haraka unabaki kujiuliza Yesu amepataje vipengele hivi vyote vinne sasa wasomaji wa Biblia wanamfahamu Yesu ya kwamba hakufanya neno lolote isipokuwa amemwona baba yake kifanya tunaenda pamoja sasa anamwambia Simon. Simon, Simon. Shetani amewataka ninyi. Hebu sema amewataka ninyi. Nikaenda kwenye Biblia ya Kiingereza. Mungu alinipa nafasi ya kununua agano jipya ambalo ina tafsiri 26. Ukiingia huko ndani, wameweka kama starika unakuta tafsiri 5, 6, 7 hapo chini. Kwa nikatafuta lile neno amewataka. Nikashangaa sana kitu nimeona. Tafsiri nyingine inasema amewadai ninyi. Tafsiri nyingine inasema ameomba kibali. Maana ya kuwataka. Ni <gibali> kitu cha chapson. Sasa kama anasema ameomba kibali au amewataka au amewadai ninyi maana yake kuna mahali ambako wakina Petro walikuwa na kutoka huko anaomba kibali cha kuwajaribu kuwapepeta kama ngano. Shetani anawinda nini? Sipili kidogo nitakueleza. Amewadai wapi? Lazima amewadai kwa Mungu. Unaweza kusema sio kwa Yesu, eh? Ha? Hausi kwenda kwa Yesu. Wale hawakuwa watu wa Yesu. Yesu alipewa na baba yake. Tunakwenda pamoja. Ukia kwenye Yohana saba utaona ilo neno. Anasema baba wale watu ulionipa. Kwa hiyo hao wakina Petro walikuwa ni mapenzi ya Mungu, wakae pamoja na Yesu mpaka atakapokufa na kufufuka ili atakapopaa na kuondoka Waendeleze mapenzi ya Mungu duniani. Na Shetani anajua kabisa ya kwamba iko siku Yesu atakufa na atapaa. Shetani anajua sasa anajua kabisa kuna watu wanaandaliwa kwa ya kazi yake. Kwa hiyo ya, anatafuta namna ya kuharibu mapenzi ya Mungu yasiendelee na wakina Petro. Kwa hiyo akaenda mbinguni. Mungu ninaomba kibali cha kufanyaje? Niwapepete hao wa jamaa. Mungu akampa kibali. Alipompa tu kibali akamwambia Yesu, "Halo, Shetani alikuja hapa." Ameomba wakina Petro awajaribu na kuwapepeta. Mapenzi yangu ni kwamba wasimame wasonge mbele. Omba kwa ajili yao. Ndio maana Yesu anasema nimekuombea Petro. Ndio maana kwenye Yohana 17 anasema baba uwalinde na yule movu. Maana angekuwa ameombwa yeye asingesema nimewaombea. Kwa lugha nyingine maana yake yeye asingetaka kuachia. Lakini yuko aliyewaachia sasa yeye kama Yesu inabidi aombe Petro kwa sababu anakwenda kuanguka Mungu ametoa kibali aanguke. Oh haleluya. Oh haleluya. Unaweza mweka siko umejuaje? Nasema hata Petro alikataa kwamba hawezi kuanguka. Akasema sikiliza bwana, unanionaje hapa? Hata kama ni gerezani, hata kama kufa, mimi na wewe. Akawaambia sikiliza bwana. Kabla joko hajawika mara tatu mimi Yesu angejuaje? Si ameambiwa kama usiombe asianguke omba kianguka asimame mnanisikia ninachosema aya sio maombi ya mtu wa kawaida lazima uombe sawasawa na mapenzi ya Mungu mapenzi ya Mungu ninamaana lazima hawa watu wapepetwe ni kwa msaada wao ni kwa kutimiza kishudi la Mungu ni kwa namna gani Mungu anajua lakini tunafahamu ya kwamba imeandikwa furahini mnapendekwa furahini mnapoingia katika majaribu Mungu ana sababu nayo kila shida unayopita tazama kwa sura ya Mungu utashangaa kila jaribu unalopita tazama kwa sura ya Mungu utashangaa nina kwambia hata shetani akitafuta kujiinua utamwona Mungu yuko juu Oh haleluya Oh haleluya kwa sababu Mungu hufanya kazi katika mambo yote pamoja na wale walempendao katika kuwapatia mema Ndiyo wale walioitwa kwa ajili ya kusudi lake kama umeitwa kwa ajili kusudi lake kama umeitwa kwa ajili ya kusudi la Mungu ninakwambia hata kama shetani atkusudia mambo mabaya namna gani Mungu ataya geuze, Mungu atayageuza yatakuwa mazuri oh hallelujah Lakini ili ufike hapo lazima aweko mtu ambaye atashirikiana naye kwenye maombi Ndiyo maana Petro Anaambiwa na Yesu nimekuombea roho. Oh glory to God. nimekuombea. Utakapongoka, waimarishe ndugu zako. Shetani alikuwa anawinda nini? Kuharibu mapenzi ya Mungu. Kazi ya Mungu isiendelee baada ya Yesu kupaa. Wasiokuwa wanafunzi, wae wote wamesharudi nyuma. kaelewa vita iliyokuwepo. Sio kwa Sasa unaweza ukaelewa kwa nini kiongozi alioko aliyeokoka anapostafa asifanye mchezo. Usifanye mchezo. Kama watu hawajijua wa kuomba maombi ya namna hii, shetani ataweka mtu wake siku zote. Kwa nini kazi ya Yuda aliookoka sije kaenda nazo? Mnanisikia ninachosema? Mnani tia ninachosema? Mnanisikia ninachosema? Kwa hiyo siku zote wakati wowote kuna na mabadiliko ya uongozi. Yuko mtu aliyeokoka anayeondoka. Yuko mtu ambaye ni farao anamjua Yusufu. anapoondoka lazima Mungu atafute mtu, atafute mtu ambaye ataomba wakina petro wakati wanajaribiwa. Hata kama wataanguka wasimame. Kwa sababu atakapoingia Yusufu asiem asikapoingia farao asiemjua Yusufu. Atakapoingia mtu ambaye hapendi mapenzi ya Mungu yatimizwe. Maana yake was ya Mungu yatimizwe. Maana yake wakina Petro wataingia gerezani. Maana yake wakina Patromayo hawatahubiri injili. Maana yake watu wa Mungu hawatapata nafasi ule uhuru wa kufanya kile Mungu anachotaka wafanye. Kwa nini? Kwa sababu Yesu ameaka wafanye. Kwa nini? Kwa sababu Yesu amekufa. Kwa, kwa hiyo Mungu lazima atafute mtu atakayeomba ili wale ambao Mungu amewaandalia wameandaliwa kwa ajili ya kuendeleza ile kazi wakivurugwa namna gani Wasiumbe kama wataanguka wasimame kama watakimbia warudi oh haleluya oh, glory to god glory to god usifanye mchezo unachua Ndiyo maana unajua saingine anaingia kwenye kanisa anaingia mchungaji anapinga kila kitu cha Mungu na bibilii sema Tampiga kondo utampiga mchungaji na kondoo tatanyika. Ko ghafla unakuta watu kwenye maombi hawaji. Kwenye ibada wamepungua. Sio ukafikiri wameacha wakofu wengine, wameenda kusali kwenye kanisa lingine. Wengine wako kwenye ibada ya, ya fulani. Lakini kwa kweli wanakumbuka nyumbani kwao kama Wayahudi. Wanakumbuka Yerusalemu kweli. Wanakumbuka Yerusalemu. Lakini kila wakikumbuka ya kwamba yuko pale farao asiemjua Yusufu ni hatari kweli. Sasa kule ndani kuna watu hawaondoki. Katikati kati ya vurugu hawaondoki wanaomba Katikati kati ya vurugu hawaondoki wanaomba ghafla Mungu anafanya anachofanya farao wa Yusuf ghafla anaondoka na akishaondoka Mungu anaweka mtu kwake na akiweka mtu kwake watu wale wa Mungu wanapumua unaona waliokuwa mafichoni wanatokeza waliokuwa wanaingia ibada kule wanaruka oh, haleluya we oh, glory to God lakini kwa sababu yuko mtu alikubali kuomba. Oh glory to God. Glory to God. Amen. Glory to God. Ndio maana unajua lazima mama ujifunze kuomba maombi ya namna hii wakati mume wako anapinga wokovu, watoto wanataka kuokoka, anawacharaza viboko, Anawatasa kulia na kushoto, Hawataki kurudi nyumbani, Hawataki kuendelea na wokovu, jifunze kuomba maombi ya namna hii. Ninakwambia iko siku ata indua meza na nakwambia na yeye atarudisha kila kitu nafasi yake najua ungeataka niendelee zaidi kukuletea neno la Mungu lakini kwa leo muda wangu ndio unaishia hapa lakini nataka niombe pamoja na wewe sasa kama unaumwa sehemu yoyote katika mwili weka mkono wako sasa mahali unapouma tuombe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 na unataka kuokoka fuatisha kwa sauti maneno ya sala hii. Ee Mungu Baba, unisamehe dhambi zangu zote. Na kukaribisha ndani ya moyo wangu sasa. Ingia ndani yangu Bwana Yesu kwa uweza wa roho wako. Uwe Bwana na mwokozi wa maisha yangu kuanzia sasa. Amen ikiwa umeshiriki maombi haya na kuna jambo ambalo Mungu amekutendea wakati wa maombi au na maswali au unahitaji kanda za mafundisho haya na mengine tuliyo nayo na hata kama umefanya sala hii ya toba na kuokoka tungetaka tukutumie kitabu cha kukusaidia kukua kiroho tuandikia kwa nuani hii fuatayo. Christopher na Diana Mwakaseke, Sanduku la posta 2166 Arusha, Tanzania. Au tupigie simu saa za kazi. Simu nambari 027 250 4289. Au tutembelee kwenye mtandao wa kompyuta, internet, kwa anwani hii www.mokasege.or.gh. Kumbuka Vipindi hivi tunakuletea kila jumatomosi na jumapili muda na wakati kama waleo. Mungu wa leo Mungu akubariki na tuzidi kuombeana